שלום, אני גיל. אני הייתי ילד רגיל עד שיום אחד מצאתי תיבת עץ מופלאה. פתחתי את התיבה ולא היה שם כלום. לרקתי אותה לפח בדרך הביתה. אך לפתע יצא מהפח איש ייכור הומלס, ואמר לי שאם אני אגיד את מילת הקסם... הנה. אם תגיד את מילת הקסם. התגשמו כל משאלותיך. התגשמו כל משאלותיך. התגשמו כל משאלותיך. התגשמו כל משאלותיך. התגשמו זה הסוד שלי, רק אני, שני חבריי ועוד שבעה מיליון שרואים את הסדרה יודעים עליו. היי גיל. היי משה. תגיד, למה אתה עצוב? כי אני נורא רוצה להתפרסם, אבל איך? למה שלא תשתמש בכוחות שלך? טוב, אני אנסה. הא הא הא הא הא הא הא הא שלום אני יורגן משווייץ ההפקות, חסר לנו בדיוק כל ערב כמו שלך לסיור שלנו מסביב לעולם. חברי הלהקה מאוד ישמחו לשמוע אותך. היי חבר'ה, בואו תשמעו איזה יופי. תעשה פעם את האוהו שלך, את הזה? מה המשאלה? כלום, אני בחזרות, לך! אל תוציא אותי סתם מהפח, חם ורדוב לי שם! הא הא הא מה המשאלה? לך, לך, שעה חופשית! תודה, חם ורדוב לי. גיל, למה אתה שוב עצוב? תראה את מיכל, היא בחיים לא תשים על אחד כמוני. אני חושב שכדאי שננסה לדבר איתה. טוב, אני אנסה. שלום מיכל! מה אתה רוצה? אולי את רוצה להיות חברה שלי? שלך? אני לא אוי, פתאום אני מתחילה להרגיש שאין מין נשיכה, מין קסם. הרגשה חמימה, תשוקה. מה המשאלה? איך זה? אתה סבא השיכור שלך מכאן, איך? וכך המשכתי לחיות את חיי הנהדרים עד שיום אחד... היי, שמי משה. אני חבר של גיל וגם אני הייתי ילד רגיל עד שגם אני מצאתי תיבה מופלאה וכל פעם שאמרתי בונגה בונגה בונגה אה, היי נשאלה שלום, אני דוד וכשאני מ... שריגים אין אין אין אין ברור לי שלום פעם שאני אומר כתוב, מחמוד אולחביל חביל זמין לי מילה איי להב יו וכך הפך העולם למקום נפלא ונהדר, שבו מתגשמים כל החלומות של כולם.